nekodlome prispodoblje obotljini preko projektorja, pa zdaj očitno ta reč ne deluje. Verjetno pa jih trhniti ni potrebno, no, ker pri obotljini, v, v tem je namreč moji prispeve o nekem pedagoškem pomenu, prispodoblje obotljini, ta tekst, da vas skoraj gotovo vsi to poznate. Zdaj, to, kar bom tukaj povedal, jaz dejansko, na svojih predavanjih, na predšolske zboje, na razredne poluko, učim na univerzi na Primorskem, pa tudi na pedagogiki, če imam kakšno predavanje, v bistvu o filozofiji, edukacije, izvedem predavanje tako, da preberemo pri v votlini in potem mi neke ključne uh, momente, uh, ki se uh, pojavijo v njej.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 Dobro, zdaj prva stvar, ki je mene nekako šokirala, ko sem dejansko pred leti, ne vem, to ali 6 let zdaj nazaj že, ko sem se pripravljal, ko sem dobil ta predmet filozofija vzgoje in potem sem nekaj eh, nič, bomo, bomo pač pogledali filozofe različne, kaj so rekli o problematiki vzgoje potem sem nekako začel pri Platonu, pri Sokratu, pri Platonu in potem sem šel grad pri v obotljeni in sem bil pravzaprav šokiran, Zaradi tega, kar sem ugotovil, da govori o resnici o vzgoji in ne toliko o ontologiji, kar je bil moj občutek do takrat. Namreč na študijo, ko sem se spomnil, smo vedno Platonov prispodobo v omenjali v navezavi na prispodobo o daljici, ki se pojavi v eni knjigi prej, in smo potem govorili ne, o tej ločnici med uh, Videvzom in Bitjo, in potem nikoli v resnici nismo brali prispodobje obotljini na faksa, ampak smo se vse samo za DTV, adlasa, uh, naučili. Smo pašli šli kar k uh, in brali njegovo kritiko Platona v tej točki, tako da prispodoba obotljini v moji glavi nekako, potem ko sem se začel zanimati tudi za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 da zgoja ni tako, kot da bi prenašali vid v oči slepega, ne? se pravi, je kritika tega transmisijskega modela poučevanja. Ideja v je ta, da mora vsak sam, vsak ima že sam vid, ne. Naloge učitelja je ta, da, da, da, da, da, da, da učenca nauči samo gledati pravilne stvari. Platon uporabi besedno zvezo, zgoja je veščina za obrnitve, ne? se pravi, ti samo za zaobrneš ne? učenca, dijaka, študenta, kogarkoli, da gleda ne, z razumom, ki ga že ima, da usmeriš njegovo pozornost na pravo, pravo stvar. In ta ideja seveda potem narežemo to na neosokretski dialog in vadimo neosokretski dialog, povežemo z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 in uh, oziv študentov je ta, da so vsi, uh, vsi takole uh, berejo prispodobo v veklinjene, uh, tisti, ki prvi slišijo zanjo, no? moram reči, da iz leta v leto je več takih študentov, ki nikoli prej niso bili deležni pouka iz filozofije, kar je malo zaskrbljujoče, ne, in se prvi srečajo za prispodobo v otlinji. Potem jim povem še, da obstaja prilagojena verzija za filozofijo za, za otroke, za alfa, Nekateri ja, potem da. to dejansko praktično delo izgledejo z vtroci. Potem celo so rizbice. otroci vtroci naredijo rizbice, genialne rizbice, ne podobijo etnikov vtlinja. Pač. Nekateri naredi še tudi sam avtomobilček, recimo kako kdo. No, skratka, in na ta način uh, potem to je neko centralno sporočilo, ki jim ga uh, prenesem. Vendar pa, in to je pa rad danes povdalo, uh, vendar pa ima pri še nek drug zelo močen moment, ki mene osebno bistvu, bolj zanima kot ta kritika tisnega modela z uh, vrednosti, In to je v bistvu uh, problem, ki, uh, ki je povezan z uh, nepripravljenosti ojetnikov, da bi poslušali osobojenca, ko se ta vrne nazaj v vtlinu. In ta moment, recimo, da rečemo, tem upor proti vednosti. Ne, to ne žel, gospod profesor, ne želim vedeti, to tudi včasih slišim, ne, od koga nočemo ovedeti. Ne. Skrat, ta moment, da nekdo noče slišati za resnica do noče, vidi, to je tudi nekaj, kar me v bistvu še bolj zanima v sklopu te prispodobe v vodlini. Ker se sam, nekateri, to že veste, ne, ukvarjam ravno s tem problemom zanikanja, skepticizma, izogibanja vednosti. In mi je zelo zanimivo, da se to pojavi v Plato ali pri spodobi v gotlini, tam, ko v platom reče, no, dragi te okol, zdaj pa si zamisli, kaj bi se zgodilo, če bi se ta osobojenic izdezi, potem, ko se je že navaril na bel dan, vrno v vodlino, in do prideta do zaključka no, nekako De, Sokrat je, ne, je zelo nesokratski v svojih dialogih, kot vema, ne? ker v bistvu druh svoje sogovornje, ko porabila sem za to, da mu rečeva, ja, tako je Sokrat, ja, poslinjam se z tako Sokrat. Ne? In dejansko, no, Sokrat pravzaprav sam tu izpelje poanto, da bi takega človeka, na koncu jedniki, ubili. Zakaj bi ga ubili? Um, verjetno zaradi tega, ker bi ogrožal njihov sistem vednosti, njihov sistem funkcioniranja. Malo pred tem, malo za tem platon govori, da je nitke v drug drugemu podeljujejo priznanje za to, kdo je najboljši v tem da prepoznavanju senc, če si sence, pravice in tako naprej. In zdaj, če bi ta osobojenje se vrnil v vodlina in rekel, e, poslušajte, to, ko mi počnete, se sem sence, to je brez sveze. Bi v resnici uh, ogrezil njihovo avtoriteto. Ne? Pravzaprav, vse nagrade, vse priznanje bi glede na koncu nič vredne. Ne? In verjetno je, uh, verjetno zaradi tega sklepam, da ni to eksplicitno rečeno, na samem besedil. Ampak sledujem, da vladan no mislih tudi to, da bi zaradi tega prišlo do nekega upora proti temu, temu messengerju, ne, temu, ki je prenašal neko sporočilo v neki drugi resnici. In zdaj, ta moment zanikanja se meni osebno, Uh, in iz tega, no, iz tega le, potem ko uvede ta moment zanikanja, le, pri tem momentu potem plato izpelje svojo kritiko transmisijskega modela poučevanja. Ker reče, da prav ne moraš ti nekoga v nekaj pripričati, ta mora pravzaprav sam videti. Ta mora sam videti, da ostaje eni drug svet, ne? še le potem bo, uh, bo lahko resnico uh, sprejel. Ne? Uh, tako da to se mi zdi zelo pomemben moment za predsodobje v glatini, ki, ne vem, vse sam sem ga zanemaril, no, nisem, nisem, nisem imel, dokaj nisem ponovno šel prati predsodobje v glatini, nisem imel te strukture v glatni, ne, da pravzaprav iz tega momenta zanikanja potem pride do ideje kritike uh, transmisijskega modljena vednosti. No, in nekako, kaj pa to vse pomeni za pedagogiko, Za poučevanje, ne samo filozofije, ampak splošno, se mi zdi, da je ta moment izogivanja vednosti močan, da dosti krati naivno predpostavljamo, da se bodo ljudje radi učili, ne, da so vedoželjni, danes mi zdi vlada ta tudi mogoče malo ideologija, ne, vsi smo radovedni, vsi smo vedoželjni radi, imamo nove informacije. Mislim, da ni tako, ne, da je vse polovica v nas tudi nekaj konzervativni,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 vsem skupaj ne, nekako omehčati ta uh, uh, impuls uh, izogibanja vednosti. In zdaj, pred čestimi dnevi, sem, ko smo imeli ta simpozi našem kopru, sem imel celo, in to sem tudi danes misel na kratko prikazati, če enkrat, pa zdaj mi moram, ker nimamo projektorja, sem imel en primer, ko se dejansko med štiri do letnimi otroci se mi zdi že pojavi nek, že enak moment. Ne. Fante je po govoru nikakor noče sprejeti, da jaz kljub temu fantastična scena za filozofijo za otroke je. Otroci se med sabo zapletajo v pogovor od je pravzaprav prav čisti, ko sem spremlja jih punčka argumentira, Fante, ki pomaga, povzema njene argumente, demonstrira ne. temu drugem otroku pa drugi otrok je nastavno noče sprejeti, da se moti. Ne in potem nehajo za to debato, grejo naprej in se čez čas je zopet, zopet pojavi ta fatek, ki vstraja na istem mesto, na isti debiti, ki jo je imel prej. Se zdi, da je tak nekaj, neka lepa ilustracija tega, da enostavno sam učenje neke argumentacije nam ne pomaga, če hkrati ne spodbujamo veliko ljudi pri tem, da Uh, uh, moramo biti nekako odkriti, oziroma biti pripravljeni tudi sprejemati uh, sprejemat resnico, tudi takrat, ko nam je nelagodno, tudi takrat, ko to pomeni, da moramo priznati svojo zmoto. Um, in takrat ta sem hotel iz tega izpeljati to, ne, da je verjetno potrebno tudi neke tvrdine mišljenja, nekaj varnostne, ne, ne samo strogo logičko argumentacijo, ker ta nam pravzaprav lahko v včasih pri različnih različnih takšnih in drugačnih um, racionalizacijah. Tako da ta, ta moment uh, uh, me zanima in ne? zdaj nekako potem, ko smo zaključili v uh, veliko se potem sredino uh, skupaj Italijana nazaj v Ljubljano in se mi zdi, je ona res lepo to povedala, upam, da se prav spomnim, ne bi je zelo na in pa na njo prenesel odgovornost za, za to, kar bom zdaj rekel, ampak hkrati pa tudi ne bi rad sam prodajal nekega znanja, ki mogoče ni moje, ampak mislim, da je sabina takrat rekla nekaj takega, da je pravzaprav naloga učitelja tudi ta, da omogoči učencu to, da se ta uh, uh, uh, moti, lahko moti, na nek, uh, nek temo, uh, da, se, da se nauči moti. No, se mi zdi, da je to, to tudi, ne, ne samo ta prenos vednosti, kaj se bomo naučili, ne, dajemo podarik na to seveda, to je zelo pomembno, zelo pomembno del tega, kako se učimo. In tudi ta se mi zdi, da se naučimo motiti, ne, da enostavno lahko sprememo svojo zmoto, da, da mogoče tudi ne nekako ustvarimo neko okolje, v katerem zmota ni ni tretirana kot, kot to, da, da si neumen, da si ne vem, da, da ne znaš razmišljati, da, da, da si slabo razmišljati. Tako da se mi zdi, ja, naučiti se, moditi, da je to tudi neka pomembna stvar, ki jo moramo prenesti na učence, um, um, um, dijake, študente. Dobro, zdaj sem se jaz pripravljen pomoteti, tako da bom zelo veselčen kakšne kritike ali pa kakšnih eh, odzivov z vaše strani na, na to eh, manj strukturirano predstavitev, kot bi si sam želel. Direktor dokazuje, dokazuje, da se moči Nekaj, jaz sem imela tukaj, tako bo vse doma, nekaj za to vprašanje, tale pravica motiti se in zavračanje vednosti že pri tako zgodni fazi, štiri do šestvet, se mi niti ne zdi toliko presenetljiva, zato, ker če vzalamo o tem, kar sem prej mogoče nakazala, permisivno vzgojo, ki je sproščena trend že kar nekaj časa, se ti otroci, uh, niti ne pridajo v situacijo, da bi kdorkoli jim pokazal, da, da uh, neko napačno stališče spada v nek konstruktivni model. Za njih je to osebni poraz in oni ne morejo osebnih poraz. Se pravi, da uh, ta naravec ne zdi zelo pomembno pri, pri tem, da je mogoče tukaj prostor da pa vendar je, neko nišo, da uh, usmerimo to situacijo na neko bolj realno pot, ker uh, zmota je tudi na nek način pot. Ja, zdaj, ko ste začeli govili, sem se spomnil vašega prispevka, ko ste rekli, ta nelag, uh, uh, ne, nelagodnost pri dijaki, Smova, ne, da te smorba, da ne bi, da ne bi, ja, in to me je takoj spomnilo uh, na del tega, kar skušam sam povedati, ne, uh, ta strah pred tem, da se bo zmoto, ne, uh, in raje ne, ne, ne želim vedeti, da sem to izslušnjal, no, moje letne, no, Cherko, ki je stara 19 let in končuje gimnazijo Poljana, ne. in je izjemno prihna midra konca so oba filozofa, ne da odraščamo tako humanistično okoljev, ampak enostavno so tudi to pod pritiskom, da kadar dar jaz kaj povedati, pa povezati njeno znanje, ki slišim, ne, ki se dosti pogovarjamo, enostavno noče vedeti. Me prosim, da naj ne povem stvari, ker jih noče vedeti, ker če jih bom povedal, bo morala reorganizirati svoje misle ne, in to bo pomenilo, da bo slabša, na, ne bo o, dobro dosegala pač teh rezultatov, ki jih mora. Morajo dosegati. Ne? In potem, seveda, učiteljice filozofije, pa sem se malo pogovarjal, je neko nasprotovanje tam a, proti učiteljici filozofije. a mislim, da zaradi tega, ker enostavno bog filozofije, da jih res kot grožnjo njihovemu sistemu mišljenja. Ne? Nekdo, ki zdaj je zdaj tu unutra tišči palce tik pred naturo, ko morajo biti oni izbrani in dejansko doseči rezultat. Ne? In, a, potem se se pa pogovarjo o vinkih malo, ne, ker kakšna je pa ko je imela naslednji danes sem se dela zboravala za tretjega pogovora in sem opazila, da je to po mojem mnenju za to dober pouk filozofije, ne. A, problem, s je bil zastavljen, no, jaz sem celo potem ukradil nekaj teh primerov za, tebe, je povedala, za katerem je povedal, da so jih obravnavali in sem jih potem na predavanjih izbijo etike študentov, pa po potem je zavedel, zravo pogledam, s 20 minut so se potem oni pogovali. To da sem, sem naredil, kot da grem ven na teraso, da so potem zopet meneli. Še zkratka, zdi se mi, da imajo v resnici zelo dober pouk filozofije, ampak da enostavno dijaki ne morejo uh, sprejeti tega nelagodja. Ne ne? Kako naj ne boš ti dobro na maturi, zdaj pa vzeti resno nekega filozofa, ki ti pravi, da moraš vse to, kar si se zdaj naučil, prevprašati. Tud to ne, enostavno sploh ne gre zraven. In uh, um, ampak jano, dobro, zdaj govorim to, kar se vrličujem, ampak se mi je zdelo, da je ta moment povezan s tem, kar ste vi rekli, ja, ta neka nelagodnost, pripravljenost dijaka, da bi izstop, ne. Ja. Zdaj torej ne vem, kdo je autor tega besednjaka, da se treba učiti, pomotiti. Mislim, da to vsi dobro znamo. <laughs> Ja, na primer, ja, da, da se pripravojo temu, da je to samo podoba, da to samo podobo počne, da je to, to stari status eh, v, v razredu, in tako dalje. da je, da se zmotimo. Mislim pa, da je ta element, dva vidika, kako naj se zmotimo, so oči vi, eh, ne uče, študent. Drugo je pa, kako, eh, kako nam to pomaga, da učitelj ne. To pa najboljši bolj učitelj, v filozofiji je nekaj bolj, ki dejalko mogoče, ne? da pride a, do spoznanja, da se imamo to. In da je to pripravljen. Put, a, preznam, jaz, ko učimec, sicer študent, moram reči, da se večkrat predelimo, ali, ali, ali, ali naj čim ne mogočim, da se čim mora sprostijo, ne? Uh, in vse te zavore, ta strah pred zmodo in v tem, da te boli kaj neudnega rekli, ne? uh, to nekaj postavljajo v obrebalj, na to pozabijo, uh, v tem primeru, ki ne sme popravljati. Ne? In reči, a kaj še ne dati vedeti, da je bilo, pa to res neudno. Kaj mi to, kaj tako nekaj misli? Uh, tukaj, mislim, imam ta instinkt prosto. Se mi zdika, jih si pač nekdo, ki misli, da pozna že odgovore ki se to razpravljal že mislim, v glavi stokrat oprtev, uh, oni on pa šele stopajo v to, delajo v prvi korak in tako dalje. Uh, tako da mislite, da je to za izziv in za dijake, učence in tako dalje. Uh, mi se lahko do sebe priznajo, zato mene ne radi biti to odkesanjem in javno. Ne? Uh, ampak še bolj pa moče res za, za učitelje, post, uh, ki, ki se morajo v glizni pljeziti. <laughs> Mm -hmm. in reči, da okay, naj to govorijo, ampak če se reče, če je le umir, da, da, da, da tu ne zbirimo, ne en, ampak mislim, da imaš nadzor, menje, je ne en, če imaš pripravljene, ne en, uh, ampak v tem primeru vsak prispevek razkrije v tem primeru zelo zelo zelo zelo. Može da ne znamo, ne znamo, to, to znamo. Yeah. <laughs> in jaden svet. Kako se kako to reče, ko mi je to spoznali, neke spoznali, da je več tako imamo, zakaj vse te fizične vaje, me dančno v predpisao. Platon nam v tej ta moment, da, ne navarčen, da se e, ta moment, da je da smo vsobobili. Tukaj jaz se prezdi, da zdi, da moram ide pri da bom lahko spoznal. In je tukaj nekaj na bojo, tudi če ne vežem, da jaz sta v o emancipaciji, pa da nam bo oboče nekaj, da je spoznane nekako. Se tu v svobodi In da je neka vrsta svoboda, je tudi da se lahko Mm. Ja, da se zmotam, skratka, te meni, ki imamo, da, to jaz, prespal, za se zakaj? če se nekako ne, ja. prav, da se res moti, lahko, da se zmoti v smislu, da je vrta, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Yeah. ...previsljenost, da je se razmisliti te sestavljenih tega predsvesta yeah. od resnice in od smoti in od smoti predsvenci, yeah, to je pa resno. moja previsi. Pa še to, uh, uh, kaj bo če zmotal? ...prestaviti. Ja, ja, pri meni Yeah. Ja. To sem rekel kot jaz želel. Ja, je. Ne, ne, ne, ne, sam se z drugi, ki so Tukaj kot s telefona kazala, spod rekomendacijo, prijdemo, da novi spoznam, pa niso pripravljeni spred um, neke spremembe, um, morda, uh, jaz tukaj, če opažam, ko se glede časno otrokom, se pozna uh, družinsko v duši. Torej, če doma um, je neko, uh, nek ne zravo profetionizem, ki je dovoljno zgod, ne dovoljno vedi zvode in je vsaka zvoda nekako poniža nekaj, recimo ne sprejeta, Z tem je uh, moje razmišljanje, da kot otrok, uh, ki se na vzornici tega vrušja, težje težko spremeniti, da dejansko pomeni za nas, da se čez resurs uh, mm -hmm. in oboje posebej. Hrati kot um, stana kazalec, če živi v takem okolju, kjer se tudi lahko pogovarja, kjer je zelo ta moža, ne moreš, da to, kar moraš biti v tekmi z sušulci. In mogoče je tudi njega označaj tak, da teči jaz v spremi svoje napake, kot tudi moja reči je tak, da zruteš v spremi svoje napake, ampak vseeno to okolje na dolgeru splenilja je moja slušenja. Uh -huh. um, tako, skoraj, krati, ki recimo v moj lasni razmislih iz posebne pravse, ko In še en tako, ki se zelo palim s tem spodek ekonomovno filozofijo za otroke, um, prihajajo mi na misel, da filozofija za otroke v prcu je res zelo potrebna. Potem, da se je navizujo na Marjana, ki je rekel, kako je Platon pisal na nekodile za vzgojo v gledanju, jaz mislim, da bi bila potrebna filozofija za otroke za starše. Tako, ko imamo življo za starše, zame vse, če mami, že in očete, mora bi morala biti filozofija za staršev, bodočih otrok. Tu mislim, da bi v bistvu nas premenili miselni sistem. Tako, celo, da možemo pa gledati o genuze. <laughs> Tvoja vlastna ščelka je prinašal napak. Ampak ne, vse biti, da ste svoje vsi, ki ste zazdravljeni. Ampak, recimo, um, mislim, no, da če odpočem, sva kaj je malo kompleksno, da je možno neka družinska vzgoja, kot kaj temperament otroka. Ampak, vse kako, kot je te temperament težave, če je neko okolje, ki, ki ne zavostruje ob napakah, se te stvari lahko dajo kako zvoziti, ali pa za To je hvala lepa noti, sem vesel tega komentarja. Meni se sem zdi, da je pošolska situacija ravno tačna, ki zaostruje napake. Ne? In ne vem, jaz, a, dobro to bom zdaj še povedal, a, jaz ne recimo a, svoje ideje, kakšne želim biti kot učitelj, na fakulteti, da dobijo bolj kot s pozitivnim, z negativnim vzorom, ker sem se zel kakšen nočen biti do študentov v primerjavi z nekaterimi mojimi profesorji. o ne bom govoril, ampak recimo pri nas je redno dogajalo, da so profesori tekmovali za študentine. kako do koga se sulje, recimo. Ne? Na koncu seveda nihče ni upal govoriti, razen tiste najbolj bojevitej, ki so bili tako, tako že nastrojeni proti faksu in vsemu, ne, za novo revolucijo. In a, Takšne stvari se mi potem zdi oproblematične, ker, ne vem, ne, zdaj, časih včasih kvdje ne, potem to res, tudi recimo tekmovanje debatno, ne, a, se ta, ta tekmovanja se mi zdi se dosti krati tako vnaša, ne, na to pametno se to stavi, da se potem spregleda to, da je v resnici sprejema, izmote, To, kar ste vi umen, ta kultura, ne, uh, ne uh, zelo pomembna, ne? Kolega, žene? Jaz sem pa ostan eno pripomljal, ker zdaj ta zgodba, ki to da bolj izjemal, kakaj je ne. Zdaj da to je eno kritikal thinking Če samo propravljamo neke površinske napake, se priprava, da se tega, da se s temi V bistvu nismo kaj zelo na dnevni zato tega, da se teh se sploh to bodo deloč lahko, lahko gre um, skrka Ta je prostor za, za, za uh, resne napake v šoli, štani. Ker več tako je tudi. Tukaj smo tukaj cel, problematika um, na je teza Boži dolgo da prava šola je v neki pačini tudi za učenca, ki javajo za štorek. V tem da sme biti prijazni, tudi I je zelo zelo, in več samo in ne mora biti tak, da mi te stvari postajajo, podoprašajo, in da način samo formirajoš. In pa se nekaj stvari, ena nevrednjavne postavlja v vrševost, je delikatna do toga. Jaz pomislim, da pričamo so ljudi tako zelo dvorim, da so da ljudi do tega pristupa pač tako racionalno podizkrivali. Ups, odstavljajo, ne so nekaj elementarjih prednota, torej imam odbrat, ne funkcioniramo, to, to, to mislim, da, skrpe, da da ta skurska ni, ni izgoda To se, da da se, ja. no? se bistveno <hý> različna problema, ki jih malo prej načelj, ne vem, če bodo to njerno, ta ilustracija za 15 letno takim razikom, da je 15 let, torej ta ilustracija za neke vrste, kot so potem rekli kraljico ne vedeti nekaj, ne, ne, ne odremenjevati s tem, o tem močem nič vedeti. To se mi zdi redikalno drugače od tega vprašanja kraljice do zmote. Ne? Pravica ne videti se morda na nekih dotakne tega vprašanja. Ki jih smatramo nasprotno, da je v tem, da je nekaj slabega, občutno ne boste. Vzite, to je ta pozicija neutralizma, ki ste vi zdaj oporekali. Jaz mislim, da mora profesor na nek način objektivno presojati in, in oceniti študenta, reikiramo, da je to, ali je zdaj ali je proti temu, da to je to, kar sem jaz napisal proti neutralizem. Ne? In zdaj. Ni če ni verjavimo, bojeno pribalo, če ni verjavimo, če ni verjavimo, da je odetorgetizotiraziva pravilna kozice, potem je odibso da je pozicija protiotirazije zmotna. Tako da pridemo do točno tega problema, ki sem ga raz načel, kaj točnej bomo dočitati v zofiji. Kako bo zelo celo tistega, s katerim se ne strinja? A lahko mi ti praša, kaj poče dodati se za ki ali t referredi kategoronderi. Učastu li soči važi, ne, takh ne sedem. inversiti on odgov začne. Ali ti ada problemi na zuda. Če pleviti kategorii? je potiče sočedi cari komise klutev toč mi, jedni soci fundamentalni. Sutra se zredna. Svetlj Tre elektri omenim mdanem ne 그럼 megeč premiševarko ощущave študovirajo drucije, ali potem imaš nekoga, ki drdi krasne Ne bi to, da se nekaj ideja na ne je lahko v arfiflovskim smislu v prhunsko In to ni neopravljenost. Ideja je še izmena Hapač, a tisto, kaj pač. tisto, kar je on kot Aljona, kot diar, diar, red, red, ne, je, diag diag, reko naredila, je vrhunska filozofija, vrhunsko filozofsko učenje. In pa to še ne? Se Sej pa ravno to, nekako ne, ne, se to še, ne domo, bo ravno to sporo, pa redko bo, če je genialna, kot če se bilo, ne so Jo ne bom, glede na svojo preferenco, ocenjeval, ker sem jaz premislil in jim bom da naj višče ocenal. Torej, še en kritiz, rekel, da nima svojo preferenco. Torej, ocenjuješ nekaj kak. Glede se, pač povsem ljudi, odstavljajo kriteriji, nekaj kakore, zdaj že reče, nekaj, In na koncu podlagi tega ocenjuješ, to ni več vprašanje, ali Distancijo a, maksimum, je, je, je, je Dorosti, imaš distancijo do tistega, ne, ampak ali se a ne, in ne, a kaj Kaj? Kaj? je, to je kaj je to treba zapšen, zato, se, Jaz uh, sem, nekaj sem rekel, na prvih presneče oči, mislim, poradil se služko dobro, če, kako je to, če do april, to je lahko kako Pa sem recimo v prvih širjenih letih spoznal neke občitve, občitve, občitve, spod, nekaj očetljov, očetljico, ki se gospod to zgledal, ki so zelovali klasični pristop. Ti so vprašanje, ki mm -hmm. je... Na, dovinar, ne, na, na. A, a, je na kursu Ne, A bi na kursu dovinar, da smo to vidano, to učili? Svrata. U zemlji, ko se uči u njih? Pa, u kako je to treba prebročeno? Po kriteriji je učnih aktivnosti, ja to, kratno, je, to kratno, je to čisto vseeno, aj maš Poznam filozofsko metodologijo, delaš, sedaj v kateri nekoli, kaj filozofsko. Ne, potrebno, obstaja samo mi za in potem samo tisti, ki je rekoč: da je neki neki neki neki neki neki neki neki neki neki ki vsebinsko ocenjuje argumente Projet Kontra in tam mora imeti spodovstvo znanje iz argumentacije, vsebinje in tudi materije. Če, če ocenjuje Projet Kontra, da nekaj Pro, moraš pogledati, kaj Pro. Ja. A potem se Se pravim, večina, jaz pravim, jaz pravim, jaz večina torej, se ne zdi, da to je večkrat pozicija profesora filozofije, ko smo očitno to pripravili, Jaz sem zelo mislil, da to ne problematično. Tako, tako da sem večkrat senečil na to. da. je to že smo ono tudi se nam treba učiti, ki To, počinjamo. Nam se treba naučiti, samo to, da smo učili. Če to to. Je, to to. A to, zdaj, kolega je zame ko sem je je, vmjero 5 let. 5 let ne uh, izčine iznesenja in smo začeli v nečem, kar se reče nas, filozofija to, to zmetilost, da prvo, tam odzadi imamo vaj. Smo ja vsak svoje parco, da smo Vsi smo govorili, da se je vrstva Da smo videli to. to. In smo pravzavali z njim zemljeni. Zelo je postavnost, ustavnost Kako lahko pokažeš da se motiš, ti ideš na nobi. Ko priznaš, da to ni to. Vse ne bom tako da je to dober metodološko, zdjela, da to ne enostavno, ne da bi To mi pokaže Tako da, To so pripadniki, kot so se div div div, tudi zombijo. Zgodilo se je, da lahko uh, 2,300 let kasneje, ja. uh, ne glede na to, kaj je to, ampak vse je bilo Najprej moraš biti v možu, imeti možnost, potem moraš to možnost izdelati. Ko se vsi lahko smo Potem, pa prideš nazaj, pa drugim, da spoznanje osebje. Tisti, ki so še vedno To je ta problem, ki ga imamo. na Zemi služimo, nismo služili. je še tako 15 milijona roč, je prvi sezoni druga epizoda vekmira, uh, se traje ne znam, serije. To se moja organizacija spodobe v hodini. Zato imam te samo mogoče v ne, kjer je dodatno, imam kjer se je tu sve isto pokaže dvoje sekreta, majo vidniki v hodini, torej dan je ne. Um, v bistvu ima to ampak to ni vse se zdi, da je uh, to, da ima tudi to, kar si ti poslušava pisati na uh, neko vmoče, ne uh, je predreč organizačenih zlogov, je niso neko pomakani bolje, oziroma predvam vratna spostu, kako um, za še te, pa še te, pa te nauke, se tudi meni s temi povedal, da je tredbanje zakonov, pa trenutno lahko imamo Kaj je da se vse se čujemo v krat, priprosto za vsobnost, da da, da vas, ne, ste povedali, da ste vi povedali, s se da se ne moremo same naložiti, nekaj lahko za to, da lahko nekaj se lahko Prečasi je dovolj da je zase dikleta, so samo za o poti, ki so dojavki pokor. Ne vem, kakšnega zlova mi je poveja pri konferaciji. Ne vem, se tako je malik, Samo še, še več Samo, kar bi ljudi poče dati, da je OLE, ne, ki je, je kratek, uh, za obietram, uh, so strani, nekako, ki je, uh, leti, ali je, ali je izpodobo, ki uzmejte, se odprano, da, da, da uh. <guditur> Samo <guditur> Ja, in se vam zahvaljujem za komentarje,